Але оплата царська. І так уже кілька років. Одне, рідко, два подібних доручення на тиждень. Жити можна. Подібне завдання виконав він і вчора в Києві. Привіз лист, укинув у скриньку. Як було наказано, взяв квитки на поїзд. Тепер скупиться, пообідає і додому. Пообідає. Обов'язково в кафе Вар'єте на Хрещатику. Має таку можливість. Ха, там лише за вхід треба 500 тисяч заплатити. Але що для нього тепер такі гроші? Це може видатися смішним, але ось уже три роки йому постійно доводилося вирішувати проблеми, як тратити гроші. Аби ніхто нічого не запідозрив. І податкова інспекція не прискіпувалася. В умовах постсоціалістичної України це непросто. Особливо після того, як мав уже повний буржуазно-радянський набір машину, дачу, моторний човен, ділянку землі в глухому селі, не рахуючи дрібниць, холодильників, телевізорів, комп'ютерів, кухонних комбайнів тощо. І, звичайно, приватизованої чотирикімнатної квартири з повним набором невідчизняних меблів. І все це. За три роки. Тепер от дружині забажалося таких, яких ні в кого нема парфумів. Щоб у театрі справити враження на місцевих красунь. І вона матиме таку можливість. А чому і ні? На Хрещатику Шестаков швидко знайшов потрібні товари і вже через годину затишно влаштувався за столиком у кафе-веріте над зупинкою метро Хрещатик а тут можна було скоротати час до поїзда. Вечір вдався на славу. Готували у кафе смачно, спробували б вони за такі гроші готувати гірше, подумала Шестакову. Він уже встиг випити майже пляшку Наполеона, кілька разів запросити на танець приятельку якогось молодика за сусіднім столиком. Дівчата на сцені викликали у присутніх неприховане захоплення. Ну, насамперед своїми костюмами, котрі складалися переважно з різнокольорових стрічок національних кольорів. Ну, вочевидь, цим демонструвався патріотизм програми. У черговий раз, вийшовши перекурити, Шестаков зіткнувся у коридорі з п'яним молодиком з невиразним обличчям. Відчув, ніби щось легко кольнуло в передпліччя. Молодик пробурмотів вибачення і, заточуючись від стіни до стіни, Попетляв далі. Шестаков прийшов до кімнати для куріння і дістав цигарки. Нараз боляче кольнуло в серці. Віктор вхопився за груди, щось заважало йому дихати. Здавалося, легені закам'яніли. Він широко розкривав рота, намагаючись дихнути. Не вистачало повітря. В серці ніби вп'явся жмут колючок. Все попливло перед очима. Віктор не бачив уже, як до курилки зайшов молодий чоловік, швидко обшукав кишені, забрав документи. Через хвилину він же сказав адміністратору кафе. «Там у курильній кімнаті людині погано. Викликайте швидку допомогу». Хоча знав, вона вже не потрібна. Інгу Сорокіну в ще київської філії Великого Світлого Братства Зустріли привітно. Ніби й не трапилося трагічних подій біля Софіївського собору. Прибуло, відразу ж провели до матінки Марії, як і минулого разу, Інга застала її за біблією у тій же позі Лотоса. Здрастуй, сестро, привіталася лагідно. Ти повернулася? Все зробила? Все, матінко, Інга впала перед Марією на коліна. Все, як ти веліла. Алтавські общини працюють, ось зразки листівок, газети, яку випускають. Маю цілий перелік проблем, котрі ултавці не можуть вирішити самі. Братчики дуже схвильовані, а рештом матері світу та спадкоємця Бога на землі. Тому і прислали мене, щоб я довідалася, як далі нам жити. Оце та причина, котра поставила мене перед твоїми очима. «Встань, сестро, переді мною коліна схиляти не треба, я не матір світу, а за нею не турбуйтеся, її Бог збереже, і ніхто крім нього судити нас не зможе. Нині ми завершуємо перший етап нашої боротьби – війну з силами диявола. Вони ще не віддають, їх чекає великий страх». Не побоїмося ми їхнього шабашу і виконаємо свою місію на землі. А виконавши, вознесуться кращі з кращих з нас, стануть світлими душами і заживуть щасливо на небі. Ніхто не зможе перешкодити нам виконати волю Господа нашого. Можливо, Лише доведеться відкласти на певний час вознесіння і постраждати за нашу віру ще. Ти із дороги відпочинь, пообідай, а овечері розповіси мені про все, що діється у Лтаві. Сорокіна кивнула на знак згоди і, смиренно опустивши очі, вийшла з встеленої килимами Келі і старшої сестри. На своє здивування Інга не щитала із свідомості Марії жодних ознак тривоги. Таких, здавалося б, природних в умовах фактичного розгрому. Вірніше, зриву запланованих подій Софії і решту лідерів братства. Дивний спокій свідомості. Чим це викликано? Байдужістю до долі матері світу та спадкоємця Бога? Над вірою у їхню недоторканність? Фанатизмом? Цього разу Інга потрапила до їздальні в обідню пору і побачила за столами кілька десятків сестер і братів. На їх обличчях, на відміну від старшої сестри і матінки Марії, чітко відбивалися сум'яття, тривога, навіть розпач. Всі вони побували біля собору бачили власними очима неуспіх задуманого богослужіння. Більшість з учасників була вивезена міліцією далеко за межі міста і добиралися до своєї резиденції хто як міг. Далеко не всіх заспокоїло звернення матінки Марії, в якому та намагалася якось розвіяти тривогу та вселити впевненість у серця юдмаліан. Вечерній репортаж з місця подій Інформація про затримання лідерів братства лише підсилили непевність ситуації. Запрограмованість на захист своїх ватажків вимагала дій. Однак Юдмаліанам, схоже, важко було визначитися, яких саме. Обід, як і завжди, пройшов мовчки. Але цього разу Інга майже фізично відчула в атмосфері Настроях братчиків – тривожне передгрозя розуміла досить невеличкої іскри, заклику, верніше спрямування цієї керованої енергії людських вчинків,